И така, накрая, третата идея Дионисий за Божествения мрак, учението за Божествения мрак. Великите неща на живота се откриват в мрака на онова таинствено безмълвие. На онова таинствено безмълвие. Дълбоко отвътре. Бог озарява за нас непрогледният мрак и със блясък изпълва слепите ни умове. В този мрак, който е отвъд ума, се постига истината, немисловно. Тук се постига истинската немисловност и пълното, реалното безмълвие. Значи, който мини през това, вече няма някакви имитации на мълчание, де хората мислят, че мълчанието е злато. Всъщност, мълчанието на много хора е глупаво и няма нищо общо с злато и, както ви казах, учителя казва, и рибите мълчат, но не са мъдреци. Истинността превръща тъмнината и я прави светища. Истинността превръща тъмнината. Значи ако човек е натрупал истинност, превръща тъмнината и я прави светища. Чистотата, казва Диониси, не е достатъчна да се справи с тъмнината. Само истинността е достатъчна. Чистотата е подготовка. Чистотата е само една подготовка за истинност. Лошо е, когато човек остане само в чистотата. Божественият мрак е висок връх. Това е мястото, където са простите и абсолютни таинства, обвити в пресветлият мрак от едно съкровенно и тайнствено мълчание. И всичко това е скрито в дълбока тъмнина, която сияе тайно и невидимо. В Исаия е казано, и ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина. Именно в тази тъмнина Бог ни проверява. Проверява кой колко е достоен. Всеки може да си въобразява всичко, но тук е мястото където се проверява кой колко е достоен и каква любов има. Дионисий казва, който има любов, влизайки в мрака, той ще познае Бога. Той ще познае Бога. Макар, че мракът е недосегаем и не зрим, той изпълва нашият невиждащ разум с една велика и необичайна красота. Аз съм ви обяснял какво означава божественият мрак преизобилната светлина на Бога. Пак ще го повторя. Преизобилната светлина на Бога, понеже е толкова ослепителна, не могат да я възприемат съществата и е наречена още в древността мрак. Така и е Лаотза и Хераклит са били наречени мрачни тъмни същества, поради този, че не могат да бъдат разбрани. Казва, Бог живее в мистичният мрак на незнанието. Тук всяко знание е изгонено. Значи, тука всяко знание е изгонено. И после казва, кой може да оцелее в божественият мрак? Дионисий задава въпроси, отговаря. Кой може да оцелее в Божието сито? В... Божественият мрак отговаря само този, който е натрупал истинолюбие че само този който е натрупал истинолюбие за другите, които преждевременно са искали да влязат там случвало се това е огромна катастрофа огромна катастрофа който е минал през светищата тъмнина той е опасен и за добрите хора, и за лошите хора. То е същество от друг порядък. Те не го проумяват. Според Диониси не трябва да имаме качества. Трябва да имаме същност. Казано по друг начин. Не трябва да имаме ограничения. Качествата са ограничения. Не трябва да имаме качества. Трябва да имаме същност. Най-върховният Бог е мрак за всички същества, защото се състои от ослепителна светлина. Бог е мрак означава, че той е свръх непознаваем. Без Бога Нямаше да има нито единство, нито множество. Значи Дионисий казва, без Бога нямаше да има нито единство, нито множество. Казва, в мрака е скрит изворът на живота. Бог е произлязал от безименната си свръх същност. Това е за днес, следваща лекция на 4 октомври.